107 música. La primera en oferir te 24 hores de música. 107 música. 107, la programació musical més completa. 107 música. 107 música. May be any 107 música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 Presentat i dirigit per Jonathan Castelló Any 1993 En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila Sacra ah! Ah! Ah! Happy birthday too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 Necessiteu un traductor per entendre el que diuen les vostres cançons? Doncs a nosaltres no fa falta, perquè us posem el millor d'ara i de sempre de la música feta al nostre país. Tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda, on amb música en joc, amant nos Déu. El dilluns tens un àngel per tu, generacions, de 11 de la nit. A la 100 set música, només per tu. per tu, generacions,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 Calagina és un somni. O sigui, és una il·lusió meva des de feia molts anys, tenia moltes ganes de fer-ho, eh, i és un restaurant on, on pots provar diferents sabors. I, a més, són tapetes i, i coques, que la gent quan veu coques es pensa que són coques de recapta o pizzes, i són coques, vull dir, que són absolutament glamuroses com a plat. Eh, és un restaurant que està dedicat absolutament als vins, només tenim vins de l'Empordà, i tot el que és el concepte de restaurant està molt pensat i et dic partia d'un somni. A Calasinar trobaràs diferents plats dels quals ens en destaca ella mateixa algun. Escarxofes fregides, botifarra de perol, ous de gualla i salsa de formatge. Recorda, a Calasinar trobaràs una nova manera d'entendre la gastronomia.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 Per més informació, 972-11-08-13 o als 617-37-70-37. Correu electrònic info arroba a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells.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 Ja saps, a partir d'ara, dues edicions esportives El diumenge, de 8 a 10 del vespre I els dilluns, de 9 a 10 Per estar ben informat de l'esport de la nostra comarca Sintonitza l'esport a la 107 Música 107 Esports, presentat per en Dani Pagès 107 Esports, edició dilluns. 107 Esports, amb Dani Tagès. Molt bon vespre, amics oients del 107 Esports, dilluns eh, 2 de maig del 2011, iniciant mes de maig, de fet el vam iniciar amb el programa d'ahir, i avui, eh, quan són les 9 i 8 minuts pràcticament del vespre, comencem aquí una nova edició d'aquest 107 Esports. sempre, edició, com dèiem, corresponent amb dilluns, una edició on parlarem de tot allò que ha estat notícia aquest cap de setmana esportiu a casa nostra. Farem un repàs del més destacat que ha succeït i, com no, tot això ha venit amb tots els resultats, des de la primera divisió fins a la tercera regional, passant pel futbol femení i al món del basquet. Per tant doncs nosaltres que n'han eh, saludar al nostre patrocinador. Per als resultats, el cafè del centre eh, ens hi posem ja fil a l'agulla. El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada.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 d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada. un servei acurat a un preu econòmic dina secreta dona valenta és tot el però ho ha t'ho cafè del Centre de El que farem serà entrar a regressar els diferents resultats de la jornada. Començarem, com sempre, amb la primera divisió jornada, 34 els resultats que tenim. Són els següents, Madrid 2, Saragossa 3, Regal Societat 2, Barcelona 1, Deportivo 0, Atlètic de Madrid 1, Almeria 0, Sevilla 1, Llevant 0, Sporting 0, Màlaga 3, Hércules 1, Racing de Santander 2, Mallorca 0, Villarreal 2, Getafe 1 i, o s'esuna 1, València 0. Eh, es juga des de les 9 del vespre l'Espanyol Atlètic de Bilbao. La classificació encapçalada per Barcelona amb 88, segona del Madrid 80, tercer València 63, quart Villarreal amb 60, cinquè és l'Atletic de Madrid amb 52, també en 52 punts del Sevilla. Eh, sisè. L'Espanyol i l'Atlètic de Bilbao amb un partit menys eh, ocupen la setena i la vuitena posició amb 51 i 45 punts respectivament. L'Espanyol només li val la victòria en el partit d'avui. Per la part de sota, 18-ero s'assuna 35 punts, 19-er l'Hércules amb 33 i tancant i virtualment equip de segona divisió A, l'Almeria amb 26 punts. Anem a repassar la propera jornada, la jornada en aquest cas 35-ena, que es disputarà al proper l'Espanyol. Cap de setmana amb els següents encontres en aquesta 35a jornada. Són els següents encontres, com deien Mallorca-Villarreal, Getafe-Almèria Sevilla-Almèria, Madrid-Saragos Sassuna, València-Almèria, Societat Barcelona-Espanyol, Atleti de Bilbao-Llevant Sporting de Gijón, Deportivo Atleti de Madrid-Màlaga i Hèrcules Racing de Santander. Ens anem fins a la segona divisió A, on aquesta setmana tingut dues derrotes i una victòria la victòria, la del Nàstic davant del Villarreal B 0-2, Villarreal B 0-2, Nàstic 2 en aquesta 36ena jornada. Les derrotes el Valladolid 2, Barça B 1 i el Girona 1, Rayo Vallecano 3. La resta de resultats, Salamanca 5, Els 4, al Corcón 0, Oscar 1, Recreativo 2, Còrdova 1, Betis 4, Numància 1, Albacete 1, Cartagena 2, Pontferradina 1, Xerés 2, les Palmes un Celta 1 i la, el Granada 2 Tenerife 1, la classificació Betis i Rayo Vallecano tots dos amb 72 punts el tercer és el Celta 61, quart el Barça B, 57, també 57 punts l'Elix i el Granada 6 56 el Girona el trobem amb dotzena posició 48 punts a 8 dels llocs de playoff, per tant doncs ahir pràcticament que es va despedir l'equip de Raul Agné d'aquest playoff. Per la part de sota, en zona de descens, al Salamanca, 19, amb 38 punts, 20, amb 29, i tancant 21, el Tenerife, 27, així com la Pferra Dinat, 22, è també amb 27 punts. al Nasti, que és 18, amb 42, per tant, doncs, a 4 de la zona de descens. La propera jornada la 37a en aquest cas és la que tindrem els següents enfrontaments el Girones desplaçarà al Camp del Celte dissabte 4 de la tarda. Celta, Girona, la resta de resultats, Elge Alcorcón, Oscar Villarreal B, Nasti Granada Tenerife Recreativo, Cordolabetis Numancia Valladolid Barça B, Albacete, Cartagena Pontferradina, Xerès Les Palmes l'esmentat Celta-Girona i Rayo-Salamanca. Anem cap a la segona divisió B d'aquest uh, futbol espanyol amb els següents resultats uh, Sant Andreu 0, Oriola 2 Elzira 2, Badalona 1 uh, Gramenet, B, Gramenet 2, Castelló 1 Alacant 1, Esporti Malonès 2, Mallorca B, Mallorca B 3 Sant Buillà 1 uh, L'Hospitalet 3 Dènia 0, Aledic Balears 1, Untingent 0, Terol un Benidorm, 2, Gandia, 2, Lleida, 5 i Sabadell, 0 al Cullà, 1. En aquesta 36ena jornada, recordem, manquen 2 per arribar al final. La classificació encapçalada pel Sabadell, ja campió de forma de matemàtica, 66 punts. Segon és el Badalona, amb 59 punts, eh, també en aquest cas... Eh, trobem el Lleida amb 59 i el El amb 59, a més a més de l'Hospitalet també amb 59 punts, per tant un quadruple empat a 59 punts el Sant Andreu ja s'ha despedit matemàticament d'aquesta promoció d'ascens i no poder optar per segona temporada, per tercera temporada consecutiva a disputar aquesta promoció d'ascens per la part de sota, tenim en zona de descens l'Alzira 17-37 l'Agramenet de 18 amb 36 punts i ja matemàticament equips de tercera divisió Mallorca ve amb 31 i Sant Buillà, amb 28 la posició de promoció de descents és pel Benidorn amb 42 punts per tant doncs eh, la Gramenet que encara té possibilitats de aquesta salvació. La propera jornada, 37a, penúltima jornada ja en aquest grup tercer de segona divisió, ve Terol, Oriola, Benidorm, Alacant, Esporta i Maonès, Elzira, Badalona, Gandia, Lleida, Mallorca B, Sant Buià, l'Hospitalet, Dènia, Sabadell, Alcuià, Gramenet, Castelló, Alètic Balears i un tinent Sant Andreu. Nem a repassar ja la tercera divisió, grup 5uè cinquè, amb els següents resultats en aquesta 36ena jornada. Poble de Mafumet eh, 6, Premià 2, Europa 2, Terrassa 2, Espanyol B 3, Balaguer 1, Montanyesa 1, Vilanova 1, Castelldefels 2, El Prat 1, Cornellà 1, Gavà, 1, Nascó 1, Palamós 1, Manlleu 1, Masnó 1, Reus 1, Llagostera 0, i Vilafranca 0 en posta 2. La classificació manca de dues jornades pel final, Llagostera 67 punts, Poble de Mafumet 64, Reus 63 i Montañesa 60. El Manlleu 59 seria l'únic aspirant a playoff per la part de sota, Vilanova 18è, 37 punts Escó, 19è, 26 i tancant el premiat 20è 24 punts l'amor seria 17è amb 29 punts en aquests moments va seria pels descensos compensats la propera jornada, 37è igual que segona divisió B, és la que conformen els següents enfrontaments poble de Manfoneta Premià Europa Terrassa, Espanyol B, Balaguer, Montañesa Vilanova, Castelldefels, El Prat Cornellà Gavà Manlleu, Manlleu nou: Escó, Palamós, Reus i Llagostera, Vilafranca. Nem cap a la primera divisió catalana, una primera divisió catalana on aquest cap de setmana es disputava la 33ena jornada amb els següents enfrontaments Sant Cristòfol 0 Tortosa 0. Olímpic amb Fajó 3, Sants 1. repitant quedó Montcada zero. Olesa 5, blanes 1, Vicun Vilassar de Mar 0. Uh, Guíxols 2 Iiberiana uh, 0. Tarraga 3 igualada 1, Olot 2 Sant Fluenc 0, Pobla Sec 1 per alada de 3. I Gramenet B, 0, Rubí, 2. La classificació, encatxalada per Olot, 72 punts. Vic, segon, 69. Tercer és el Tàrrega, amb 64. El Rubí, el trobem en quart lloc, amb 62 punts. El cinquè és el Vilassà, amb 49. Sisè ja, el Paralada, atenció, amb 48 punts. Setè olímpic Can Fatjó, també amb 48 punts. I vuitè la Repetanca, amb 47. Per la part de sota, Blanes, eh, 19, amb 30 punts. I Olímpic tancant el Poble Sec en 10 punts. A destacar aquí que l'Olot, la propera jornada pot ser ja equip de tercera divisió. La propera jornada, la 34a, com dèiem, amb els següents enfrontaments, Blanes, Igualada, Sant Julesa, Tortosa, Olímpia, Cap Fatjó, Iberiana, Sant Cristòfol, Vilassada, Marc, Guíxols, Paralada, Vic, Mocada, Poble Sec, Sant Fedorenc, Ràpid, Anca, Rubí, Olot i que B, Tàrrega. Recordem que l'Olot la propera jornada al Camp del Rubí es pot proclamar ja campió i no campió, sinó pot consumar ja el seu ascens a la tercera divisió. Regional preferent grup primer, jornada 30, amb els següents marcadors, Figueres 0, Ripollet, 1, Tona, 0, Avià, 2, Horta, 2, premiada de Dalt, 1, Canelles, 2, Banyola, 0, Cassa, 0, Farners, 2, Gironella, 2, Palau Solità i Plegamans, 3, Palafugell, 1, Granollers, 3, i Manresa, 1, mullet 2. La classificació encatxalada pel Figueres amb 67 punts, segon és el Ripollet amb 67, també, però amb un partit més, Tercer, el Mollet, amb 56. Uh, quart és el Manresa, amb 53. Cinquè, l'Horta, amb 52. Sisè, el Fernès, amb 50. Aquests són els sis equips que hores d'ara aconseguirien les a la primera divisió catalana. 31 ena jornada, la propera, amb els següents enfrontaments. Uh, en aquest cas, uh, Palau Solità i Plegaments Tona, havia Horta, Premiada d'Ada, Unió Esportiva de Figueres, Ripollet, Palafugell, Turó de la Pereira, Manresa, Mollet, Canyelles... Banyoles, Caçà i Farnès, Gironella. Aquests són els enfrontaments de la propera jornada. Primera, territorial, grup primer. Eh, trentena jornada també, amb els següents guarismes. Eh, quart, 3, a Abadesenc, 0. Lloret, 2, Bescanó, 0. I Sant Gregori, 0. Vilamalla, 3. Eh, també Camprodon, 1. Caldes, 3. Tordera, 1. Sant 0. L'Escala, 3. Amer, 3. Besalú, 0. Ripoll, 2. La Junquera 2, Bosa Tosca 0 i Bisbalenc 2, Tos Esport 1. La classificació en tot se Lloret ja des de fer jornades a... 9 uh, equip de Primera Catalana amb 82 punts uh, pel que fa als equips de casa el Vilamalla és 12 amb 37 la Jonquera 13 amb 35 A uh, la propera jornada la 31ena viurem un derbi al Tempordanès uh, que enfrontarà en aquest cas uh, la, el Vilamalla i la Jonquera la resta d'enfrontaments uh, Badesenc, Besalú, de Tosca Quart, Tossesport, Sant Gregori Amer, Bisbalenc, Sant Tilari l'Escala, Caldes, Tordera Besconó, Can Prudon, i Riesel i poll Lloret, recordem aquest eh, Vilamalla a la Junquera partit importantíssim per al futur dels dos equips de casa eh, segona regional grup 15 jornada 30 eh, amb els següents resultats base Roses 5, Sant Pere 0 Begú 2, Verges 1 el Guifac 1, Agullana 2 i Borrassà 1, Roses 3 eh, també el Porbou 2, Sant Miquel 1, Viladamat 1, Torrella 1, llançat 2, Esplai 0 i Emporiarala 3, Llençà un i a més a més del Cabanes quatre Monells un La classificació el Roses Jack, campió matemàtic amb 81 punts, segona és l'Esplais amb 66, tercer base Roses 55, així com el, el Torrolla que taig bé compte amb 55 punts, 5 és el Bagú amb 47, també amb 47 sisè el Borreçà. igual que el Sant Pere 7è, el Vuités el Llançà amb 46, el Nubel Monells 42, desè Verges amb 40 en 39, 11 el de Mat 12è és l'Emporia en amb 30 i 13è l'Agullana amb 34 amb 29 punts 14è el Cabanes 15è el Sant Miquel amb 28 16è el Lledó amb 27 17è el Portbou amb amb 23 punts i tancant l'Alguifac amb 14. La propera jornada, la 31ena, tindrem aquests enfrontaments. Esplais, uh, Bagú, Verges, Empúria, Brava, Lledó, Alguifac, Gullana, Sant Miquel, Cabanes, Monells, Base, Roses, Sant Pere, Borrassà, Roses, Viladamat i Torruella, Llençà. Baciem fins a la tercera regional, grup 30, també jornada 30, amb els següents guarismes, uh, Gualta 2, Cristian 0, Montràs 5, Aro B 1, Sant Pere B 3, Comunitat Boliviana 3, Camallera 0, Medes l'estartic 1, L'Armentera, cursà 1, Jafra 0, Bàsca 0, de 3, L'Escala 1 i Siurana 5, Mariscal Dullà 2. Descansava aquesta jornada el Sant Jordi Desvalls a la classificació encatçalada pel Jafra en 77, segons és el Montràs en 67 i per sota trobem el, el Comunitat Boliviana en 18, Sí, Tancan, i a posició al camallera amb 5. La propera jornada, la 31ena d'aquest grup 31 de tercera regional, és la que tindrà els següents enfrontaments: Mariscal d'Ulla d'Almantera, Corsà Gualta, Cristina Enjafra, Vásquera Sant Pere B, Comunitat Boliviana Sauleda, l'Escala Montras. Arube Sant Jordi i Medes Estartit Siurana descansarà aquesta jornada al Camallera. I ja per tancar el futbol regional eh, anirem a repassar el grup 30 d'aquesta tercera regional. Vilajuga 2, Vilasacre 1, eh, Vilabertran 1, La Junquera B 0. Eh, també tenim els Salvatans 1, Garriguella 1, Vilafant 1, Nelata 5, Uh, Fortià 3, Bases Roses B 1, Marcadam 6, Espolla 2 i Cadaqués 4, Llers 0 uh, el partit entre el Sant Llorenç i el Cistella uh, fou suspès amb 1 a 1 el marcador i uh, el partit entre el Paralada B i la Unió Esportiva Figueres B es disputarà el dia 11 de maig uh, pel que fa a la classificació Unió Esportiva Figueres B i Cadaqués 71 punts això sí el Figueres B amb un partit menys uh, Marcadam 68, 40 uh, Quart és el Vilabertran, amb 67. 5è el Llerz, amb 61. Sisè, el Fortià, amb 52. Amb 47 punts, 7è, el Garriguella. 38 pel ne 39, 8è, pel Nevata, També amb 39 punts, el Cistella. Amb 35 punts, es és desè, el Vilajuiga. I l'onzer, el Baseroses, també amb 35. Així com el Sant Llorenç, a 12è, també amb 35. Les Polles, 13è, amb 31. El Vila Sacra, 14è, amb 31 punts. La Junquera, eh, bé, 15è, amb 30, i per sota, Vilafant, 16è, amb 23 punts, Salvatans, 17è, amb 15, i Tancant el Paralà de B, amb 13 punts. Per tant, doncs, fins aquí al nostre repàs del futbol regional. Nosaltres que fem una petita pausa i anem a repassar el món de la... del futbol femení i també, com no, del bàsquet i del poliesport. Per tant, doncs, anem a repassar Anem a fer una petita pausa i ens anem ja a repassar tot això.scions al futbol català. Una manera d'entendindre el futbol la caixa oficial de l'deració catalana de futbol. Amb tu fomentem l'esport de base. Amb tu engeguem projectes d'integració social a través de l'esport.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 abans d'anar a repassar el que és el món del futbol femení i el esportiu ens havien deixat la propera jornada en aquesta tercera territorial tercera regional grup 30, és la que formen els següents enfrontaments anirem a repassar doncs, a continuació aquesta tercera regional, Navata Sant Llorenç jornada 31, Navata Sant Llorenç Cistella Salvatans Garriella Gila la Junquera B Fortià de Rosos B. Cada què és llers Marca de Llam, Espolla per al AD B, Unió Esportiva Figueres, la Junquera, ai, perdó, Unió Esportiva Figueres, perdó, eh, a i Vila Sacra, Vila Fana. Aquesta és la 31a jornada en aquest grup 31 de Tercera Regional. Doncs nosaltres, que després de repassar el món del futbol masculí, hem a repassar els resultats pel que fa al futbol femení. En la Primera Catalana, grup 4, només tenim un partit, Santa Eugènia 6, Cabanes 0 en la jornada 28. Els altres dos equips, Porbou i Bàscara, descansaven en aquesta jornada. Pel que fa a eh, la Segona Catalana, grup 7, també jornada 28, Peralada de Buït com a Cros 0 i Santa Eugènia 3 va ser tres uh, pel que fa als resultats del món del bàsquet en Copa Catalunya jornada 29 un derbi Palamós 87 la de Pa sigueres 84 la de Paf que és 12 14 victòries 15 derrotes la setmana que ve rerà uh, el castellà equip doncs que està en les mateixes victòries i derrotes s eh, figarencs per tant doncs eh, l'equip de la de una que té una bona oportunitat en la propera jornada per continuar eh, sumant i més victòries. Pel que fa als resultats de bàsquet base, anirem, uh, començarem per les Escolàpies, en Premini premini Masculí, Maristes uh, Sant Josep 38, Escolàpies 51, Premini Femení, Montessori Palau 37, Escolàpies 48, Mini Masculí de l'ota Esculàpies no tenim el resultat en mini femení Esculàpies 56 Jack B 37, preinfantil femení, preinfantil masculí, perdó, Esculàpies 53, eh, Bàsquet Sant Feliu 51, infantil masculí Giron Sant Josep Esculàpies no tenim el resultat i eh, pel que fa el júnior masculí, bàsquet castelló 58, escolàpies 57. En sènior femení de segona catalana, escolàpies 54, GEC 59. Sènior femenià, escolàpies 71, Garrotxa Sant Jouerenc 45. I en sènior masculí, Fernès B73, escolàpies 49. Aquests han estat els resultats pel que fa a la jornada final actuada actual la jornada en joc. També anirem a repassar els resultats pel que fa al partits del bàsquet eh, roses. Uns partits del bàsquet roses, doncs, que són els següents eh, aquesta setmana, doncs, eh, els passarem a repassar a continuació, eh, pel que fa al eh, senyor masculí, Grifeu llançar 74, Bàsquet Roses 71, senyor femení, Fornells 60, Roses 46, júnior masculí, Sant Feliu 67, Roses 51, eh, júnior femení, eh, Sol Gironès Bisbal Bàsquet 44, Roses 38, en cabet masculí B eh, Roses 64 Banyoles B 52 eh, Infantil masculí eh, Mieres 61 Bàsquet Roses 37 en Preinfantil masculí verd eh, Badruna Palamó 60 Roses 48 Preinfantil masculí blau Roses 35 Hostalric 71 en, en aquest cas Um, mini masculí roses 66 basket banyoles 48 mini femení roses 41 santivari 82 antreinfantil antremini perdó masculí verd mas mitjà a ah, 90 roses 23 premini masculí blanc Castelló, eh, 33, Roses, 46 i en Premini Femení, Roses, 114, Atletic, Foncoberta, 5. Aquests han estat els resultats, eh, com deien, pel que fa al bàsquet eh, Roses. I ja per tancar el món del bàsquet anirem a repassar els resultats, en aquest cas, del Bàsquet eh, Castelló, en pre eh, Bàsquet Castelló 33, en roses 46, en mini femení, Castelló 51, Serrià de Ter 86, preinfantil Castelló 40, Biloví 55, en cadet eh, Castelló 56, Arbúcies A 51, en júnior Castelló 58, Escolàpia 57 i... Enseny, Ernest Castelló, 58, Sol Gironès, visual Bàsquet, 52. Aquests han estat els resultats pel que fa al bàsquet Castelló. I amb els resultats del món del bàsquet, nosaltres que tancarem el nostre repàs de resultats, com sempre. Saludant al nostre patrocinador, el Cafè del Centre de Parlada. fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre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 ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada número 1. Ens Al telèfon 902 53 82 07. mans, the herbs fang. restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu Economi. Di nostra granta dona trenta duesòt. Lugante. Que la va que punxamen. Troba forma fugas. Han un momentin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 Doncs sí, anirem a parlar a continuació d'aquesta Unió Esportiva Figueres i ho farem, doncs, en primer lloc, anant a escoltar el que ens comentava en la jornada d'ahir el directiu de la Unió Esportiva Figueres, un directiu d'aquells veterans, en Carles Lloberes. Ens comentava la derrota de la Unió per 0-1 davant del Ripollet el passat dissabte. Anem a escoltar què ens comentava en Carles Lloberes. Hola, bon vespre. Hola, bon estaràs estaràs d'acord amb mi, no? La millor entrada des de la refundació del club des de l'any 2007. Eh, què, què et sembla, Carles? Hombre, i jo ara posaria del 2006-2005... Ja, dels últims anys del 2NB, no? Podríem dir. Sí, sí, perquè al 2NB també érem 300 o 400 persones. Eh? O sigui, feia molt de temps que és que no, que no havíem vist tant, tanta gent al camp. Ara bé, també hem de ser realistes i es va fer com, com una jornada de, de portes obertes i clar. això també atrau molt eh, es van fer alguns partidets aquests del futbol dels Caganius, dels nens entre pares i mares, això on es queden feia bona tarda, eren fires eh, un partit atractiu perquè esclar, era el primer contra el segon i mira, i, i tot això va portar al doncs, camp fes o sigui, l'estadi fes un, un, un bon aspecte i que fins que fèiem molt agradable estar en l'estadi L'estadi un uh, bon aspecte com tu comentes però la unió que va ser molt superior a la primera part uh, va tenir el conjunt del Ripollet contra les Cordes i si arriba a entrar alguna de les obresions uh, de la primera meitat el resultat hauria estat un altre no Carles? Sí, és segur que això sí que ha estat un altre Ara bé, llavors a la segona part eh, semblava que fin, que fian, eh, fent algun retoc a eh, no l'equip ha eh, de perdonar més velocitat, eh, deixar evitant el possible pensament que d'alguns jugadors, doncs mira, no va donar els pris com altres vegades ens hem trobat en aquesta segona volta, que sobretot, perquè eh, a, a la segona part moltes vegades, però amb els canvis, eh, o sigui, fèiem un canvi, Eh? i acabat en eh, un partit que estava justet o que estava empatat llavors es, es guanyava per 2-1 o per 3-1 en aquesta ocasió doncs, no, no ha estat així però el que passa eh, en aquesta ocasió en el partit d'ahir doncs, com que ja de fet eh, ja tant un com, com l'altre ja són equips de primera catalana i havia allò, encara en fi només de, de, de poder quedar campions o no, cosa que encara Uh, està, estem empatats de punts però uh, encara no sabem què és el que passarà amb els 4 partits que encara queden empatats a punts tu ho comentes bé Carles però tot i això, tot i l'empat aquest a que hi ha en aquests moments la Unió Esportiva Figueres ha de jugar 4 partits sí. i el Ripollet n'ha de jugar 3 sí, sí. per tant sí, sí. Eh, el Ripollet té en aquests moments un partit més disputat sí. Sí, sí. Eh, per tant sí, sí. eh, l'avantatge és per l'Unió no Carles? Sí, sí és un cert avantatge. avantatge i diríem que la Unió depèn de si mateix Exacte. perquè de campió, no? Sí, sí, sí, home, que seria potser la cirereta que es diu del pastís, o sigui que no tan sols pugiries sinó que quedaries campió, però a vegades tampoc es pot, es pot aconseguir molt, a vegades no es pot ser guapo, alt i tenir diners, saps que vull dir? A vegades eh, es té lo que es té i si s'ha si aconseguit eh, eh, un èxit, doncs si no és un èxit rotund com podria el cal dà primer, doncs, ja és prou bonic el que dà al eh, clasificar-se per, per jugar a la, primera, a la primera catalana. Carles, aprofitant que et tenim aquí, eh, aquest mes d'abril eh, s'han produït diferents afamèlides eh, dintre del club, dintre l'entitat. En una d'elles, eh, la Fundació de l'Entitat eh, es produïa aquest passat mes d'abril, eh, s'arribava doncs, el 92, si no vaig gerrat, aniversari de l'entitat. Sí, sí, sí, sí. sí no és vedat i quitati i dottori a a a 25 de de que es va pujar ah, efectivament, el dia ah, la... 20 d'abril va fer els 25 anys de l'ascens eh, ah, a Barcelona, la ah, sí, amb sí, aquell sí. mític equip de José Manuel Snellmaní a la banqueta Exactament. i doncs els gratacors sí. Bosch eh, també Joan Duran. Eh, sí, sí, sí, eh, sí. doncs, eh, qu quins records tens, Carles, d'aquella època? explica'ns una mica molt bons, ja diré una cosa ahir, ahir veient l'estadi o sigui, amb la gent que es havia. que eh, actualment o actualment inclús amb de deu últims anys en o no els que siguin eh, eh, pensar que, que, que aquell camp havia estat així quan el Figuera jugava en categories més importants eh, que, que ara ens trobem bueno, i per sort encara mira, eh, pues, eh, que, ara, que ara ens trobem el preferent doncs imagina't allò, eh, si sí, em van venir eh, pues, a la ment del que s'ha arribat a viure eh, en aquest estadi de dir, la tenim dius, escolta, d'haver jugat a la segona divisió eh, en fi, eh, a mi em va agradar molt eh, o sigui, veure gent que, que no els vies vist mai eh, en el camp de futbol o de matrimonis que feia anys que, és que no els vies vist i això, en fi, eh, en fin, em va agradar i, i, i en va venir doncs, a la memòria aquestes aquestes coses tan complicades i tan, i, i tan desgraciades que ens va passar quan el senyor Félix ens va portar al CUP eh, a, a fora de casa nostra uh, Carles, oblidem aquestes coses eh, com tu comentes, ara farà 4 anys s'han aconseguit 4 censos de forma i manera consecutiva, esperem que s'enconsegueixin més uh, però remorar remorar aquelles èpoques uh, com, com ho veus, Carles? Uh, creus que és possible? Pff, el futbol actualment no és tan complicat, tu, tu eh, no sé si d'on si, si en estàs enterat, actualment, actualment en la segona B eh, no sé si eh, fa, fa un mes que vaig llegir que de clubs de la segona B que estaven endevotats al coll i que no, i, i que no se sabien ni ni com acabarien o sigui, no sé si entre 24 o 25 dels 4 grups de la segona B. Això, això saps què vol dir això? Que noi, que aquesta categoria, aquest, anem a dir, allà on estàvem, un cop van desaparèixer. Eh? Doncs, eh, si tinguéssim que estar aquí, imagina't els problemes que ja vam tenir, doncs que ara corregit i augmentat eh, de la forma que està l'economia dels problemes que hi ha eh, a tota Espanya amb el treball eh, amb l'esquasset de diners que, que això cada cop se sap el seu, perquè esclar, això és una cosa que, que a casa dels altres eh, hi ha poca trentena dels problemes que hem tenir però generalment pel per que veus eh, i per la tele i, i, i, i amb els mils de parats que hi a tot el país, dius, a on m'ho l'hem Això ja és molt difícil, nosaltres. Doncs nosaltres, que continuem parlant d'aquesta unió sortida Figueres i ho farem ara amb el tècnic Arnau Sala. Arnau, ja, bon vespre. Hola, bon vespre. Bé, el passat dissabte una derrota 0-1 davant del Ripollet. Explica'ns una mica com va veure el partit. Bé, que vaig veure ara hi va haver tothom, una primera part crec molt bona de l'equip, en ocasions, intentant encarregar el partit i, i que no va ser possible poder fer el gol i després la segona part ens va costar molt, ells es van tancar una mica de nef i van esperar la seva oportunitat, que em va la única i d'ell d'ell d'ell d'ell d'ell d'ell d'ell que ens fes en el gol, bueno, era, tots sabem que és l'equip més fort, juntament amb nosaltres de la categoria, un verit molt complicat, crec que l'equip va fer ratos de, de de que bon joc, no vam poder, no vam poder fer, fer les ordents que han de tenir. Uh -huh. uh, com dius, una primera part en la què l'equip va perdonar i finalment ho va treballar per no? Uh -huh. Sí, perdonar, bueno, el porter és, és un bon porter, va parar un parell de, de molt bones, la zona va parar una amb el peu complicada de parar i, bueno, les coses van anar els de totes maneres, un temps, perquè ja a la plena va crec que molt bona en eh, donar l'ascensió que la gent que va venir s'ho pues, va passar bé i va. gràcies al resultat final i bueno, per sort no era definitiu Teníem un coixinet, a veure, hi perdut, però bueno, estem en opcions encara de guanyar la Lliga. Uh -huh. uh, efectivament, no? L'equip encara està amb opcions reals de guanyar la Lliga, doncs queden 4 partits, 12 uh, punts en joc, però el Ripollet només n'ha de disputar 3. Per tant, la uh, l'Unió té aquest lleuger avantatge, no? Si poguem dir-ho d'alguna manera. Sí, bueno, a, a, als mateixos partits jugats per s'ha de fer en crescendent, encara això no, no es pot oblidar. Per tant, el que fem és tenen nosaltres si guanyem 10 punts d'aquests 12 guanyarem la lliga i si no voreu esperar que els eh uh, algun el partit que també que també poderia ser tant ara mateix l'objectiu és intentar fer aquests 10 punts i i poder guanyar per l'entitat i per l'efició la lliure estaria molt D'altra banda, Arnau, el passat dissabte una entrada de prop de 1.500 espectadors al municipal de qui tenim. Suposo que satisfet, no?, de veure que la gent s'enganxa amb l'equip. Bé, bueno, és complicat enganxar la gent en aquestes categories, però s'ha de començar per aquí. La directiva, la veritat, que hi va posar molta imaginació, van fer l'ent entrada doncs, en ambit, es van convidar a les entitats, es va fer bueno, publicitat al partit i la gent va respondre. O sigui, si aquesta és la manera de, de que la gent vingui al campus, cosa pues, ho haurà de fer i, i sobres que la gent després uh, un cop la gent està al campus. que ho pot fer perquè la gent va veure tos doncs, que aquestes reunis també intenten jugar a futbol i is van jugar les bones i també hi ha partits emocionants i i crec que la gent no s'ha enganxat de mica en mica, que, que, que la gent vegi que no tot són pegades i puntades amunt encara que si m'ha preferit la no, primera vegada, doncs, doncs és bo, jo crec que, que la gent ha doncs, preferit totes divertides i, i el partit va estar molt bé. Arnau, ja per anar tancant, comentaves tu abans, de 12 punts s'han de sumar com a mínim 10 per dependre de vosaltres mateixos. Com com veus aquests 4 últims partits? Quins, quins són els rivals que et fan més por? Bé, bueno, es fan por que... tot tot, tots, però hi ha la veritat que... Tots dos jugaran al pujar de categoria en aquests partits contra nosaltres. La cosa està molt anivellada per sota nostra. I bueno, i... la veritat és que, és que tothom si juga molt. Això veig, pot ser bo per nosaltres, perquè nosaltres eh? tenim una pressió sí. relativa. Tenim pressió de guanyar la lliga, però aquesta pressió és, és bona. El més pressió els altres equips i tanta bola notin i i nosaltres posem la línia que fins ara, que ha sigut molt bona. Em que és possible fer aquests 10 punts de 12 i, i ens, hi posarem, ens hi posarem per fer-ho. Doncs Arnau Salà, tècnic de la Unió Esportiva Figueres, de veritat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molta sort. Molt bé, moltes molt, gràcies. Molt bon Vinga, adéu formació de la Unió Esportiva Figueres ha estat una gentilesa de Calas i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 107 Música La més musical Els dilluns tens un Ângel per tu Generacions De 11 de la nit A la 107 Música no éss per tu. set esports, edició dilluns. Cent mm? set esfors l'esport de la comarca el teu abast Danli Pagès. Ten set esports, parlem del Paravada. Doncs sí, anirem a continuació a parlar d'aquest uh, paralada un paral·lada que hi s'imposava per un gol a 3 al camp del sec al cul de la categoria, i un doncs que amb aquesta nova victòria arriba als 48 punts, i com contava Edu Vilseth en el nostre 107 esports d'ahir diumenge, pràcticament uh, és una victòria que dona la tranquil·litat. Tot i això, el míster no es Renuncia a res i vol quedar com més avia, com més ben classificat millor. Anem a escoltar el que comentava Edu Eduíchez en la nostra edició dels Sen d'esports d'ahir diumenge. Mol bones nochees nochetà tardà una victòria, una victòria important no vivire en el camp del pobleeuu.3.9 com el Vi' encontro. Bueno, más importante yo creo que ya resolutiva Yo creo que ya nos mantiene alejados de cualquier peligro Si es que teníamos alguno Y, y era una victoria que necesitábamos Porque fuera de casa últimamente pues no, no andaba muy, muy bien Bueno, ha eh, sido un partido trabado Bastante bastante jugado, muy de poder Porque los, el espacio del terreno de juego no permitía otra cosa Pero cuando el equipo se ha sentado y el equipo contra los Agenzón un poquito, pues la verdad es que teníamos más juegos nosotros y hemos entrado muy bien. Os habéis avanzado con un penalti, minuto 41, y ya después en, en el inicio de la segunda parte empataban en dos, pero Bermúdez y Carbó podían decidir en una tres final, ¿no? Sí, eh, en la segunda parte hemos sido muy superiores y, y hemos entrado muy bien, bueno las dos y bueno, eh, creando su prioridad, es un equipo el de ellos que está un poco bajo mínimos también, los chicos han pegado mucho pero no, no les sale mucha cosa y, y bueno, nosotros pues habíamos hecho la que teníamos que hacer. Uh -huh. uh, comentaras tú un uh, resultado que hace que estéis ya fuera de todo peligro si había alguno, no supongo que uh, tranquila, ¿no? ya a partir de ahora. Sí, ¿no? Siempre hemos tenido tranquilidad, se puede trabajar bien, pero bueno, el equipo ahora ha encadenado dos victorias, es importante, Creo que seguir lo mismo con la ambición de poder quedar lo más arriba posible. Uh -huh. sí. uh, 48 puntos, uh, en este caso estáis a 3 pu uh, puntos del quinto lugar, uh, ya más del quinto lugar ya sería muy difícil, ¿no? Llegar. Sí, no prácticamente el Rubinino seguro al cuarto lugar, pero bueno, nosotros tenemos que intentar pelear por el quinto. Uh -huh. La semana que viene un, un enfrentamiento con el Bic, el segundo clasificado, el partido de esos difícil, ¿no? Porque es un partido que sinceramente me gustaría que nos fuésemos pues como siempre, bueno, pues intentamos ser muy honestos y y yendo por el partido porque yo sinceramente que en la primera vuelta pues no nos decimos perder y Y en ese sentido creo que vamos a tener que hacer un sobreexperto porque es un resultado que quiero sacar como sea. Mm -hmm. Pues Edu, de verdad, muchas felicidades por la victoria y esperemos que el próximo domingo con el Vic se pueda sacar también el partido de adelante y los tres puntos se queden en casa. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hello. Hello. Hello. 107 Música, la millor programación musical las 24 horas del día.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 de 11 de la nit a la 107 música només per tu Inchot. Inchot. Inchot. 107 esports. Tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 esports, parlant del Roses. Doncs efectivament, nosaltres que continuem i el que farem a continuació serà anar parlat de l'agrupació esportiva Roses. És un altre dels temes que tractàvem ahir en el nostre 107 esports i és el Roses s'imposava el passat dissabte al camp del Borrassà i ahir el Llençà feia el propi davant de les plaies. Aquesta combinació de resultats donava l'ascens matemàtic de categoria a l'entitat del Roses. Nosaltres ahir que parlàvem amb el tècnic Gabriel Maragall i també... ...amb el president de l'entitat, amb en Sergi López. Anem a escoltar, eh, doncs, eh, cinc cèntims del que ens comentaven els dos. Hi Gabriel, molt bon vespre i moltes felicitats. Bon vespre, moltes gràcies. Eh, Explica'ns una mica, és el que deia jo al principi, no? El Borrassau s'havia derrotat el partit de la primera volta... I per tant, doncs, ho eh, eh, hi teniu a ganes, no?, aquest partit, potser? Sí, bé, bueno, amb ganes de guanyar-los com tots, i, i probablement perquè ens havia guanyat el, a l'anada, i a més jo els havia vist un parell o tres de vegades, i sabia que tenia bons jugadors, i, i que també hi molt, era l'actitud molt, molt bona, i, i va ser complicat, doncs ara sembla fàcil que van guanyar a tres, però no haver-hi un moment que teníem el partit en Carlet amb 0-2, però quan ells van fer l1 de corna, que ha sigut una mica... El problema que he tingut aquest any és dedicar els gols d'estratègia en contra doncs Ell amb el 1 a 2 van fer una següent jugada que vam poder quasi empatar Però els altres trepés vam tenir ofici, van fer l'1 a 3 i vam resoldre I vàrem molt contents uh, Contents, uh, com tu comentaves uh, aquesta tarda has estat pendent d'aquest llançar esplais Explica'ns una mica com has viscut Sí no, no havia anat directament però tenia uh, gent de rodes que havia anat i m'han trucat a la mitja part i m'han trobat al final i m'han informat de com havia anat llavors jo que estava mirant un altre partit eh, de segona regional doncs res, he pogut, eh, primer molt content he parlat amb he pogut enviar missatges als jugadors que són realment els artífecs d'aquest eh, d'aquest ascens tan bonic d'aquesta temporada tan, tan perfecta i, i després també per la nova presidenta o vicepresident i i amb gent, amics de futbol i re, molt, molt content, no?, quan es guanya un títol després de tant pis de treball, molt content, encara que el primer moment que es fa una mica xafat, no?, després de, de feina, suposo que ja t'han pensat a ser la... El que, que t'anava de preguntar, uh, Gabriel, uh, suposo que uh, quedar campions sense jugar no és el mateix que quedar campions a casa i jugant vosaltres directament, no?, Ostres, eh, si potser, no. si, si preferis estar la setmana que veig guanyar avui, ah, ja em va bé, ja em va ja, bé. Ja, bé, no? ja em bé, la visió és que ja anava bé i nosaltres mirant-ho, va ser que aquesta vegada no ha coincidit. Doncs a eh, Gabriel Maragall que ja li anava bé guanyar la Lliga eh, sense jugar així doncs estava més tranquil i des d'aquí felicitar a tota la família de l'agrupació esportiva Roses. Nosaltres parlant d'aquest Roses eh, que posem Punt i final aquí en el nostre programa d'avui. Tornarem el proper diumenge a partir de les 8 de vespre. Que passin una molt bona setmana. Rebim cordials salutacions de qui us ha acompanyat durant aquesta horeta un servidor, Dani Pagès.